зараз шукають у кале і болоні. Він не поспішав їй допомагати, а вона вже не знала, як викрутитись і з надмірною старанністю зметувала поділ сукні. «Чого б ви хотіли?» повільно спитав Мегре. «Перепрошую. Щоб його заарештували чи щоб він перетнув кордон?» Вона спокійно глянула на нього. В її очах була довіра. «А що ви думаєте? Що з ним буде, коли його схоплять? Що йому насправді загрожує? Якщо це буде доведено, якщо він стріляв, йому загрожує, зрозуміло, гільйотина. Вона відвернулася, прикусила губу. Тоді я б воліла, щоб він перетнув кордон. Хоча одного дня він повернеться по мене. Якщо я відмовлюся їхати з ним, то він мир тримав у руках фотографію закоханих. Він уважно вдивлявся в обличчя юнака, доволі пересічне, в обрамленні кучерявого волосся. «Ви ж йому не писали?» «Та як я могла? Я ж не знаю адреси. І що я можу йому написати?» Було важко повірити, що драма ось-ось вибухне. Атмосфера здавалася цілком мирною. Мегра цілком міг уявити, що він у себе вдома, поруч із мадам Мегре, яка штопає панчохи чи шиє, Таке саме, ті ж самі речі на своїх місцях, та сама бездоганна чистота. Єдина відмінність мадмозель Берта була молодша, миловидніша і одягнена з кокетливою стриманістю доброго смаку. Він ніколи тут не ночував, спитав магре просто аби не мовчати. І вона відповіла з наївною щирістю. Жодної ночі. Через консьєршку і через сусідів. Поряд живе стара пара, помішана на пристойності. А на третьому поверсі мешкала молода жінка, яка часто приймала гостей. Так от вони написали власнику, щоб їй виселили. «Ви справді нічого не хочете?» «Що ви зазвичай п'єте?» Знову згадала вона про свою роль господині. «Нічого не потрібно, запевняю вас. Починаю думати, що ваші страхи були даремними». Тепер він походжав кімнатою, як за старих часів у своєму кабінеті на набережній Рофевр, коли ще був комісаром Мегре. Він машинально торкався предметів, перебирав речі, грався з булавками у порцеляновій чашці, пересунув супницю в центр буфета. Мені здається, як тільки він зрозуміє, що надії марні, то спробує перейти кордон з Бельгією, і на цьому все скінчиться. «Гадайте, йому вдасться?» Хто знає, очевидно, що всі митники і поліцейські вже мають його опис, але він може піти контрабандною стежкою. А це легко? Навпаки, думаю, дуже важко, бо через ту ділянку йде масова контрабанда тютюно. Ну ж бо, зізнайтеся, що ви його досі любите. Ні. Та ви все одно заплачете, коли дізнаєтеся про його арешт. Але це ж так природно. Ми ж уже десять місяців, як давній зв'язок, звісно. Зітхнув він не без зворушення. А тепер я вас залишу. Вже? Не бійтесь. Я зовсім поруч, просто навпроти, на п'ятому поверсі готелю Конкарно. Зізнаюсь, я бачу ваших клієнток у комбінаціях. І навіть одну без комбінації. Я не знала. Він потис, м'яко спітніл руку мадмозель Берти. «Я вам вірю», – прошепотіла вона з ледь помітним смутком. «Це буде перша ніч, коли я засну спокійно». На вузьких сходах Мегри здавався незграбним велетним. На вулиці, де ще було світло, він майже зіткнувся з малим луї, який насмішковато торкнувся до світлої фетрової кепки і усміхнувся. Перепрошую, пане комісаре. Настрів Мегре різко зіпсувався. Йому здалося, що на нього вилили відро бруду. Йому хотілося якомога швидше покінчити з цією справою, а надто вирватися з абсурдної ситуації, у яку він потрапив. А, це ти. Бажайте реваншу в кістяного покера. До ваших послуг. А що, якби ми здійснили невеличку прогулянку на набережну Орфевр? «Не проблема?» «Отож, проблема чи ні, але я б хотів, щоб ти туди зі мною пройшов і відповів на кілька запитань, які поставить тобі інспектор Лакруа. Не схоже було, що малило їй у захваті». «Поїдемо на метро?» «Візьмемо таксі». Мегре ще не траплялося настільки смішної справи, і він подумав, що якби мадам Мегре побачила його кілька хвилин тому в квартирі мадмуазель Берти, то їй було б важко повірити, що він там у службових справах. Та й сам він ледве в це вірив. Сідай. На набережну Орфевр. Так, у відділок. Жером витисне з цього зухвалого малого луї зізнання, а тоді буде видно, до чого дійде справа. Що ж до мадемуазель Берти, то важко було повірити, що їй справді щось загрожує. З огляду на те, що Альбер досі тиняється між Кале і Болонью, Ти знаєш дорогу. Тепер направо. Останній кабінет у кінці коридору. Кабінет, яким Гри займав на початку своєї кар'єри, коли в будівлі ще не було електрики. Зачекай хвилину. Жером саме складав рапорт. Не хочеш допитати з пристрастю цього хватського молодика, якого я привів? Він знає значно більше, ніж удає. Добре, дядько. Молодик, як завжди, чванився і демонстративно не знімав капелюха. Він дозволив собі запалити, але мигра вихопив цигарку з його рота. Скажи, ну, малий, може розкажеш мені, де ти був тієї ночі, коли пограбували магазин на бульварі Бомарше? А яка це ніч? З понеділка на вівторок. Якого місяця? Він клеїв дурня. Майгре майже шкодував, що не має часу навчити цього хлопця серйозності влучити по найболючішому місцю. «Де ж я був? Зачекайте. Здається, показували Мерлен Дітріх у кіно на вулиці Рошешуар. А потім... Потім... Потім був мультик і щось про рослини, які ростуть на дні моря. Жером мав терпіння вести допит годинами» але мегре вже було по горло. Задоволений? Чим? Тим фільмом. Яким фільмом? Ще трохи і колишній комісар зарядив би кулаком в обличчя малоголуї, але стих стриматися. У тебе є Альбі. Ще пак. Я спав. То ти був у кіно чи спав? З першого був у кіно, а потім спав. Мегре зустрічав і не таких, але в нього не було жодних повноважень, а племінник не виглядав аж надто впевнено. А ти бува не той четвертий, якого досі не знайшли. Хлопець урочисто сплюнув на підлогу Юрік. Присягаюся! У цей момент задзвонив телефон. Жаром зняв слухавку, насупив брови. Що ви кажете? Ви певні? Він поклав слухавку. Підвівся. Не знаючи, що робити з малим Луї, залишив його в кабінеті і потягнув мегре в коридор. Телефонували з чергової частини. Повідомили на жінку з п'ятого поверху скоєно напад. «67А, вулиця Коленкур», – закінчив за нього дядько. «Так, консьержка стверджує, що бачила чоловіка, який виходив увесь у крові. Сходи були залиті. Що нам робити з ним?» Бо Жером, шануючи устав, був не в захваті від присутності малого луї, який, відверто кажучи, перебував тут не зовсім законно. Розділ третій. Жаром Лакруа не міг стриматися і щохвилини з невпевненим виглядом повертався до мигре і бурмотів. Що ви про це думаєте, дядьку? А старий комісар відповідав йому, ледь усміхаючись кутиками вуст. І ця усмішка надавала його словам ще більше загадковості. «Ти ж знаєш, синку, я ніколи не думаю». Він займав якомога менше місця, годинами сидів у кутку кімнати біля кровецького манекена із відсутнім виглядом корлюв свою люльку. І все ж його присутність бентежила всіх. Дільничний комісар боявся видатися незграбним в очах знаменитого мегре і постійно шукав у нього схвалення. Якби ви були на моєму місці, ви вчинили б так само, чи не так? На сходовому майданчику товпився люд, і сержант муніципальної поліції ледве стримував натовп від проникнення до квартири. Ще один сержант, що чергував на порозі будинку, даремно повторював. «Кажу вам, там нема на що дивитися!» Цього вечора чимало мешканців вулиці Колинкур пожертвували вечерію, Аби тільки спостерігати з вулиці або з вікон. І справді, погода була чудова, а крізь штори на п'ятому поверсі часом можна було розгледіти силою, те, що рухались. На вулиці стояла карета швидкої, та приблизно за годину на подив усіх вона поїхала безпостраждалої. Що ви про це думаєте, пане Мегре? Постала проблема. Мадмузель Берта прийшла до тями і відмовилася їхати до лікарні. Вона була дуже слабка, бо втратила чимало крові. Її сильно вдарили по голові, але погляд залишався твердим, а руки вона стискала з рішучістю, попри піт. «Це вирішить лікар», – відповів Мегре, не бажаючи брати на себе жодної відповідальності. Інспектор Лакруа звернувся до лікаря. «Як ви вважаєте, її можна залишити тут?» Гадаю, що ну, я накладу шви, їй нічого не залишиться, як проспати до ранку. Як завжди, усе відбувалося в метушні, Але погляд пораненої був прикутий до мегре і, здавалося, благав. «Ви чули, що сказала консьержка, дядьку?» «Щодо мене, то, уявляю, події так. Мадемуазель Берта спустилась, напевно, по покупки?» «Ні», – м'яко заперечив мегре. «Ви так думаєте?» Тоді навіщо вона виходила? Щоб кинути листа в поштову скриньку. Жаром не став з'ясовувати, звідки Мегре з такою впевненістю взяв цю деталь. Добре, це не має значення. Навпаки, має велике значення. Але продовжуй. Ледь вона вийшла з дому, консьержка побачила, як у будівлю увійшов якийсь чоловік. У коридорі було темно. Вона подумала, що це один із знайомих квартирантки. Мадемуазель Берта майже одразу повернулася. «За сто метрів звідси поштова скринька на площі Константин-Пекер», уточнив Мегри, який любив розставляти крапки над «і» для власного задоволення. «Припустімо. Отже, вона повернулася і застала у себе незнайомця. Той накинувся на неї, вона пручалась. Чоловік, тяжко поранений, судячи з кривавих слідів, спустився сходами, і консьержка бачила, як він утікав» притиснувши руки до живота. З певним розчаруванням Жором озирнувся навколо і несміливо додав. Найгірше, що знаряддя злочину ніде не знайшли. «Знаряддя?» – уточнив мегре. «Тупий предмет, яким було вдарено мадмозель Берту, і знаряддя, можливо, ніж, яким поранено нападника». «Може він забрав їх із собою?» – обережно припустив Жором. І Мегре відвернувся, щоб усміхнутись. Вже був відданий наказ про часати квартал у пошуках пораненого чоловіка. Лікар завершував перев'язку голови дівчини, яка попри біль не зводила очей з Мегре. «Ви гадаєте, дядьку, що цим чоловіком міг бути її коханий?» «Який зробив що?» «Який прийшов сюди і напевнений. На це Мегре відповів із несподіваною, якщо не сказати, абсолютною впевненістю. Звісно, ні. Як би ви вчинили на моєму місці? Оскільки я не на твоєму місці, мені важко відповісти. Комісар поліції у свою чергу сподівався на схвалення або похвалу. Ось я вирішив, лікар негайно прийшла сиділку, яка наглядатиме за пораненою. Також я залишу поліцейського внизу, а завтра подивимось, чи зможемо провести корисний допит. Дівчина чула його слова. Вона все ще дивилася на Мегре, і їй здалося, що він її легенько підморгнув. І тоді, заспокоївшись, вона віддалася дрімоті, що дедалі більше заволодівала нею. Двоє чоловіків, дядько і Небіж, пройшли повз цікавих, які досі товпилися біля сусідніх будинків. Мегре набивав чергову люльку. «А чому б нам не перекусити?» – запропонував він. Якщо не помиляюся, ми так і не повечеряли. Тут є один ресторан. І, зізнаюся, свинина з квашеною капустою і картоплею. Подзвони дружині. Під час вечері Жером уважно стежив за дядьком. Муж школяр, який боїться, що його впіймають на гарячому. Настрій у нього дедалі псувався. Навіть з'явилася злість на Мигре, який був надто спокійний і надто впевнений у собі. Можна подумати, вам усе це в радість, – зауважив він, поклавши собі сосиску. Вона і справді смішна. Може вона смішна для того, кому не треба шукати рішення? їв з апетитом. Широкий, огрядний, він із такою насолодою пив свій великий кухоль пива, що міг би рекламувати Марку. Витираючи рота, він дозволив собі зловтішну фразу, кинуту між іншим. Я знайшов його. Що? Рішення. Ви знаєте, хто напав на мадмозель Берту? Ні. І? Це не важливо. Я хочу сказати, що це не має великого значення. Ні для неї, ні для мене. Обличчя Жерома витягнулося ще більше. Якби не повага до мегре, він би розлютився. Дякую, пробурчав він, уткнувшись у тарілку. «За що?» «За те, що замість допомогти мені, ви знущаєтесь. Якщо ви справді щось з'ясували...» Та дарма, він намагався розворушити дядька. Магризнув зробив вигляд байдужого, замовив другу порцію свинини, ще одну пару франкфуртських сосисок і третій кухоль пива. «Але ж я зробив усе, що мав зробити, правда?» «Ти зробив усе, що вважав за потрібне. Чи не так?» У її кімнаті доглядальниця. Так, біля входу стоїть поліцейський. Шорт, забирай. Що ви хочете цим сказати? Нічого. Мегре розрахувався, відхилив запрошення племінника зайти до нього на каву і за півгодини вже стояв біля вікна в готелі Конкарно. На протилежному боці вулиці він бачив слабково освітлену фіранку в кімнаті мадмозель Берти. Опізнав силует доглядальниці, яка, вмостившись у кріслі, читала. Внизу на тротуарі поліцейський походжав уздовж будинку і кожні 15 хвилин поглядав на годинник. Хай вона відпочине, буркнув мегре, зачиняючи вікно. Сів на ліжко і почав знімати черевики. Згадавши про племінника, додав, хай займається своєю справою. Коли він підійшов до ліжка мадмозель Берти, сонце вже заливало кімнату. Була дев'ята ранку. Доглядальниця прибирала. «Я прийшов попрощатися», – сказав він із удаваною наївністю. «Тепер, коли цей клятий Альбер зазнав поразки, гадаю, вам вже нічого не загрожує». І раптом побачив у її очах тривогу, що межувала з жахом. Вона навіть спробувала підвести, щоб з'ясувати, де доглядальниця. Потім прошепотіла. «Не їдьте, я вас прошу». Ви справді хочете, щоб я залишився? Так. А ви не боїтеся, що я дам кілька порад моєму бідолашному племіннику, який не знає, до якого святого звернутись? Цього ранку в ньому поєднувалося щось суворе і щось батьківське. Він виразно бачив, як мадмозель Берта вагається, не знаючи, чи усміхнутися чи розплакатись. Вона стежила за ним. Учора ввечері в неї піднялася температура. І вона могла помилятися. Присутність доглядальниці лише ускладнювала ситуацію, бо дівчина не могла говорити так, як хотіла б. До речі, запитав Мегре, ви сьогодні не отримували листа? Вона заперечно похитала головою, і він упевнено мовив. Отримайте завтра, а вже ж. Із поштовим штемпелем кале або булоні. І скажу більше, на Марці будуть дві маленькі дірочки від шпильки. Він усміхався. Всю залиту сонцем фігуру Мегре обрамляло світло. А він грався, як учора, порцеляновою чашкою з булавками, гудзиками та марками. Продовжувати було не потрібно. Мадмузель Берта все зрозуміла і почервоніла. Вона знову шукала поглядом доглядальницю, бо саме її боялася найбільше. Але за поглядом мегре зрозуміла, що та на кухні. Звідти долинало шепіння газу. «Ви знаєте, хто живе поряд з вами?» Раптово спитав він, змінюючи тему. «Ви ж згадували про літню пару, чи не так? У них є прислуга?» «Ні. Дружина веде господарство сама. І сама ходить за покупками». Так, щоранку, десь о дев'ятій або десятій. Я знаю, що вона ходить на базар на вулиці Лепік. Кілька разів зустрічала її там. А чоловік? Він ходить у той самий час і цілими ранками риється серед бакіністичних лотків на бульварі Рошешуар. Отже, квартира порожня, голосно констатував мигре з якоїсь причини. І знову поранена не знала, усміхнутися їй чи розплакатись. Вона постійно питала себе, на чиєму боці ми гре, на її чи ні. Висловити це вголос вона не наважувалась. Уявіть собі, добродушно, але все тим же гучним голосом провадив він, що вони залишили поліцейського на вулиці. Знаєте, яке в нього завдання? Він робив вигляд, ніби зовсім не звертається до мамуазель Берти, навіть відвернувся від неї. Він має завадити вам вийти з квартири, якщо вам раптом спаде це на думку. А ще не пустити сюди ваших ворогів. Зверніть увагу, не пустити всередину. Поліція всерйоз боїться, що хтось прийде і прикінчить вас просто в ліжку. На цих словах він навсі розчинив вікно, вибив люльку об каблук і почав набивати її тютюном. Запанувала тиша. Здавалося, що дівчина, як і комісар, на щось чекала. Магр нервово ходив балконом, потім перегнувся через поруччя, щоб краще бачити вулицю і знизав плечима, як людина, яка втрачає терпіння. Зрештою, він прошипів крізь зуби: "Ну й дурень". Раптом він застиг, дивлячись у вулицю. Мадмозель Берта була готова в яку мить підвестися попри слабкість. Доглядальниця спостерігала за ними обома, не розуміючи, що відбувається. Вона вже подумала, що ці двоє збожеволіли. «На розі, до речі, метро», – зітхнув Мегре. «Автобусна зупинка за 50 метрів. Та й таксі снують у пошуках пасажирів. І що тоді?» Цього разу мадмузель Берта не витримала і спитала. «Він поїхав?» Мегре похмуро відповів. «Всякому разі він до цього прагне. Наче до нього прикріплена гумка. Одне слово. Автобус? Метро». І Мегре повернувся до кімнати, пішов на кухню, взяв пляшку білого вина і, наливаючи собі склянку, зітхнув. І «Якби ж воно ще було сухим!» Мадмузель Берта безутішно плакала. Плакала, як кажуть, гіркими сльозами, а доглядальниця намагалася її втішити. Заспокойтеся, мадмозель. Вам стане зле. Запевняю вас, ваша рана не серйозна. Не сумуйте. Дурепа, пробурчав мегре. Бо ця гузка-доглядальниця не зрозуміла, що з очей мадмозель Берти текли сльози не горя, а шаленого полегшення. Тоді як промінь сонця грав на її просторадлі. Розділ 4. Коли прийшов лікар, Мегре взяв кепелюха і вийшов, не промовивши й слова. Але з району не пішов. Безтурботно, як останній нероба, він зайшов до кафе Зензібар і звідти трохи згодом побачив, як його племінник рушив допитувати мадмозель Берту. Раптом з'явився малий Луї. Побачивши комісара, він спробував утекти, але той встиг його зупинити. «Прийшов узяти реванш. Дайте нам кості, господарю. Анісову для месія. Тобі ж Анісову, га, Луї. Починаємо. Три дами з першого китка. Гадаю, цього буде замало. Що я казав, три королі. Ось тобі сірник». Без жодного переходу він не до свого партнера, який ледве втримувався, щоб не втратити самовладання. Гроші були в супниці. Малило її похитав головою. Їх забрав Альбер, і знову той похитав головою, цього разу рішуче, а потім зізнався. Утікаючи, він біг вздовж набережної і кинув гроші в сено. Ти впевнений? присягайся. То навіщо ж учора хтось приходив? Бо не повірив мені. Мегро сміхнувся. Це була по-справжньому унікальна мить, і не лише тому, що на дворі панувала весна, сяїло сонце, вулиця Колинкур купалася в сліпучому світлі, а пиво було холодне. Просто одне єдине слово принесло йому заспокоєння. Його охопило таке полегшення, що він раптом згадав про страх, який відчував зовсім нещодавно. Тепер він міг діяти відкрито, всі козирі були в нього на руках хто стріляв. Марселець. Саме йому Альбер передав свого револьвера. І мигри розсміявся, побачивши, як його племінник із похмурим виглядом виходить із номера 67А і прямує до автобусної зупинки, що всього за кілька метрів від Занзібару. «Що ви збираєтеся робити?» запитав стурбований малий Луї, все ще тримаючи в руці стаканчики з кістками. «Я?» Попрощаюся з твоєю сестрою і сяду на потяг. Повз проїхав автобус, який віз Жерома Лакроа. Мегре перейшов вулицю і на п'ятому поверсі зіткнувся з доглядальницею, яка збирала речі. У моїх послугах більше нема потреби, повідомила вона. Лікар приходитиме щодня, та й консьєршка іноді її навідуватиме. В очах Мегре блищали веселі іскорки. Він походжав кімнатою, ніби був удома, чекаючи, доки доглядальниця піде. Дуже рідко розслідування приносило йому стільки задоволення. І при тому це було дрібне шахрайство, про яке він навіть ніколи нікому не зможе розповісти. Він згадав, як відреагував на листа мадмозель Берти в мьонс «Дивно», – зауважив він тоді. «Можна сказати, що воно водночас і щире, і нещире. І дівчина в червоному капелюшку, яка прийшла на зустріч до кафе де Мадрид, справила на нього те саме враження. Вона справді боялася, це було видно. Але водночас було очевидно, що вона бреше, коли говорить про страх, який нібито викликає в неї коханець. Їй не вдавалося вимовити ім'я Альбера з тим відтінком, на який вона розраховувала. Супереч її волі голос звучав занадто ніжно, занадто лагідно. Тож, навіщо ця рішуча особа потурбувала сільський спокій колишнього комісара? І чому вона показала листи з Булонським і Калейським штемпелем саме йому, а не поліції? Він не зміг одразу збагнути. Ще менше він розумів, коли годинами спостерігав з вікна, як вона спокійно проводить примірки, наче людина, яка нічого не боїться. Марки в від чашці навели його на думку і він проколов їх шпилькою. «Чому ви усміхаєтесь, пане комісаре?» «А ви?» Тепер вони залишились наодинці. Доглядальниця пішла. З вулиці долинав приглушений шум разом із запахом перегрітого асфальту. Таким пахне настання літа в Парижі. Але Мегре намагався надати обличчю суворого вигляду і сказати грізним тоном. — Ви знаєте, що якби ті 60 тисяч франків були тут, або якби сам Альбер стріляв, я б вас посадив. — Але ж ви працювали на мене, як то кажуть. — Саме так. Це те, що я зрозумів. Я зрозумів, що ви покликали мене не для того, щоб я захистив вас від Альбера, а щоб захистив самого Альбера. Якби ви його любили, бодай трохи менше... Я б учора ввечері витягнув його з укриття. Не розумію, до чого тут моє кохання, пробурмотіла вона червоніючи. Можливо, ви не розумієте, але це так. Я міркував ось як переді мною молода рішуча особа, яка здається мені щирою. Вона намагається врятувати юнака, що влипу халепу, врятувати з любові. І от я переконаний. Якби цей юнак справді вбив, він викликав би у неї відразу. Він поклявся моїм життям, що не стріляв, пане комісаре, До того ж, усе це сталося трохи з моєї вини. Я знала, що він зустрічається з моїм братом, а той водиться з підозрілими типами. Альбер так і не знайшов роботи в Парижі, та ще й поспішав одружитися зі мною. От чому його легко було підбурити. Ті інші, яких я навіть знати не хочу, Залишили його на шухері. Один із них позичив у нього револьвера. про всяк випадок. Коли з'явилася поліція, вони всі втекли, покинувши зброю на місці, а дорогою всунули гроші Альберу. «Я знаю». Він пробіг сюди о третій ночі, блідий як полотно, і в усьому зізнався. Запевнив, що кинув гроші в сену. Благав мене сховати його. «Я знаю». Як ви здогадалися, де він ховається? Насамперед, я переконався, що в будинку немає ні підвалу, ні горища. Потім помітив, що під час розмови ви часом підвищували голос, ніби хотіли, щоб вас почув ще хтось. Раніше на поверсі була лише одна квартира. Коли її поділили на дві, залишили спільні двері, але зробили їх подвійними. Отож, по обидва боки стіни – двері, а між ними – Порожнеча. Альбер ховався саме там. Але... Але я була впевнена, що поліція, яка вже приходила, знову не йш в будинку. Я не знала, чи не стежать за домом. Щоб з'ясувати це, ви звернулися до мене, знаючи, що я триматиму вас у курсі офіційного розслідування. Я став прикриттям. Я відвернув би підозру від вашої квартири і водночас інформував би вас. Ось що я зрозумів. «Але, знаєте, це ж переходить усі межі». «Пане комісаре», – несміливо прошепотіла вона. «Але ж треба було рятувати Альбера. Хіба ні? Його спільники ніколи не розповіли правду. Вони не полягають, що саме йому доведеться відповідати. А ще вони були впевнені, що гроші в нас. Про це мені сказав брат, який намагався вас захистити. Учора ввечері ви пішли надіслати подвійного листа». Подрузі в болонь. Він показав на портрет дівчини. Цій самій Мадлен було доручено надсилати назад листи з погрозами, а тим часом у вашою відсутністю скористався спільник і проник у квартиру в пошуках грошей. Ви повернулись, і він ударив вас скийком. Альбер вискочив зі сховку і накинувся на нього з ножем. Я правий. Він знав це заздалегідь, і знав, що обидва знаряддя нападу Альбер уніс до свого сховку. «Готовий заприсягтися, що вони і досі там», – пробурчав він. Він відкрив суміжні двері і справді знайшов гумову дубинку та ніж, заляпаний кров'ю. «Де ви маєте зустрітися з ним?» – спитав шукаючи капелюха. Вона завагалася, потім прошепотіла. «Я повинна це сказати? Я хочу бути певна, що...» І тоді він щиро розсміявся. «Що я не накажу заарештувати вас обох на кордоні? Ви це хочете вивідати?» «Ні, але...» «Ви так сильно любите свого Альбера, правда? Що сама думка, що інша могла б...» Він стояв біля дверей, тримаючи ручку. «По суті, виревнива. Що ж, мадмозель Берта?» «Ви навіть рівнуєте його до мене, бо хотіли врятувати його самотужки. У такому разі я дозволяю вам щойно я відвернуся підвестись попри вашу рану і сісти на потяг до Брюсселя». Готовий посперечатися, що незабаром там відкриється ательє моделі з Парижа. «Прощавайте, мадмозель Берта». І в супереч усьому, прагнучи бодай трохи помститися, він кинув на ходу. Я пришлю вам рахунок. Текст читав Ярослав Маккєєв.